І вона сіла на кушетку лицем до вікна. Степан Петрович, слухаючись її, швиденько вдягся, вихопив із валізки несер з приладдям до умивання та гоління, легко стрибнув з кушетки і прийшов до вбиральні. Коли він поголився, умився, припудрив шрами на щиці і вийшов у купе, Заболотова все так само рівно сиділа лицем до вікна і повернулася тільки тоді, коли Іваненко, сховавши свій несер, привітався до неї. Вона живо і радісно простягла йому свою руку і сказала «Доброго ранку! Як спали? Чудесно! Зразу заснули після нашої розмови. Моментально, ви? Так само. Такі розмови дуже корисні проти безсоння, коли вона у кого є. Але дивіться, дивіться, дерева в ціту, це ж весна. Це ж все така весна, що там не було, правда? І ми, очевидно, вже на Україні». Бо ж тільки на Україні так рано цвітуть дерева, як прекрасно. Степан Петрович подивився не на дерева, а на неї, і відчув просто вибух захоплені від вигляду цього чудесного обличчя. Воно тепер було ледь й рожеве, як ніжний білий мармур при ранішньому сонці, а очі були такі чисті, невинні, привітні а нижня губка така лукава, що Іваненкові треба було зробити над собою велике зусилля, щоб не вхопити її в обійми. Вчорашньої втоми нервовості, дрожливості і сліду не лишилося. Навіть її чорна сукня не була помітна, правда, ту чорність жалоби зм'якшувало біле мережево жабо. «Ну, ходімо снідати», – вхопила вона його за руку вище ліктя і потягла з купе. Степан Петрович знову аж скорчився всередині від зусилля стримати бажання притиснути її до себе всім тілом. У вагоні-ресторані вони сіли біля вікна одне проти одного і, дивлячись то на себе довгими поглядами, то на пейзажі, що розсотувались, як на екрані поза потягом, говорили про все зовнішні зверхнє, що підверталось під погляд чи думку. А вчорашнього не торкалися – Говорили вони й сьогодні по-українському, і Степан Петрович один раз, коли на них озирнувся пасажир і майже вголос сказав своїй сусідці українці, помітив, що він говорив весь час по-українському, і головне не помічав цього. Коли б він не їхав з такою місією на Україну, така демонстрація мови могла б бути для нього небезпечна. Але тепер вона, ця бідна мова, була йому дозволена, законна, потрібна, чорт забирай. Та коли вони вернулись у своє купе, а надто коли у пейзажах з'явились білі хатинки, білі, чистенькі, рідні, давні-давні, Іваненко раптом притих, замовк, не мов би аж похмарнів і кілька разів навіть не розчув, що казала богиня. Вона скоса з деяким непорозумінням зиркала на нього і нарешті перестала звертатись. А він сидів і так само мовчки водив очима по розсотуваних за вікном вагона картинах фільму. І нарешті криво посміхаючись тихим рівним, майже безживним голосом проговорив чи то до Заболотової, чи про себе Україна. Заболотова повернула до нього лице і він додав в її великі розгорнені на нього очі. П'ятнадцять років не бачив. Він не додав їй ще того, що серце йому так дивно заумирало і тілом проходили хвилі такого чудного почуття, що хотілося одвернутися і заплющити очі, у яких гаряче накручували сльози. Сльози в нього, комуніста, антинаціоналіста, це було безумовно глупо і смішно, але цей стан був такий болючий, солодкий і несподіваний, що він нічого не розумів. Він підвівся і, вдаючи, що чогось шукає в кишенях пальта, одвернувся від Олени Вікторівни і сильно сердито витер ребром руки очі. Коли він знову сів і обоє запурили, то стан той трохи притих. І раптом йому згадалось, що щось подібне у нього раз сталося у молодості, коли після дворічного сидіння в одиночці царської тюрми вийшов під час революції на волю і почув у товаришу в хаті гру на бандурі і пісню «Зори моя вечірніє». Тоді так само стало гаряче очам, так само грудьми пройшла болючо-солодка хвиля. Тільки тоді він, одверто сміючись і не соромлячись, заплакав. Та тоді сльози були зрозумілі –